Misterele Parisului, Pista 18 Grotesca înfumurarea costumului țipător al comandantului o făcu pe marchiză să înțeleagă cât de cumplițe înșelase în privința omului acela. Îndemnată de bunătatea inimii, de generozitatea firii ei să facă un pas care putea să o piardă, îi acordase comandantului acea întâlnire nu din dragoste, ci numai din milă. Nu putem să ne închipuim deziluzia, dezgustul doamnei Darville când îl se pe domnul Charles Robe, atât de strident înveșmântat în chip de cuceritor. Pendula din micul salon unde ședea de obicei doamna Darville sunase orele nouă. Modistele și cârciumarii, au abuzat atât de mult de stilul Ludovic al XV-lea și de stilul renașterii, încât marchiza, femeie cu mult bun gust, îndepărtase din apartamentul ei Felul acela de lux devenit atât de vulgar și mutase mobilele în parte destinată marilor recepții. Rar se putea vedea ceva mai distinct și mai elegant ca mobilierul salonului în care marchiza îl aștepta pe Rudolf. Tapetul, perdelele fără ciucuri la apolog, fără draperii, erau lucrate dintr-o stofă de India, în culoarea paiului. Pe acest fond luminos se desenau brodate cu mătăsuri. Imagini de aceeași culoare, arabescuri de un gust ales și capricios. Perdelele duble de dantelă ascundeau cu totul ferestrele. Ușile din lemn de trandafir erau împodobite cu ornamente de argint aurit, fin cizelate, care încadrau în fiecare tăblie un medalion oval de porțelan de sevrei, măsurând în diametrul aproape 35 de centimetri închipuind păsări și flori de o minunată precizie și strălucire. Ramele oglinzilor și stinghilor, tapetelor, erau tot din lemn de trandafir poleite și ele cu argint aurit. Friza căminului de marmură albă și cele două care atide de o frumusețe antică și de o grație aleasă se datorau dălții magistrale a lui Marochetti, acest mare artist, care a consimțit să sculpteze o asemenea capodoperă, amintindu-și fără îndoială de benvenuto, care nu se dădea de -a de acize la ibrice și armuri. Ramuri mlădioase și încărcate cu flori se revărsau din vaze, atârnau grațios ca niște ciucuri de verdeață proaspătă peste porțelanul smalțuit cu aur, cu purpură și azur. Am stăruit asupra acestor amănunte, fără îndoială puierile, ca să dăm o idee de bun gust în al doamnei Darville, dovadă întotdeauna asigură de spirit ales, și pentru că unele dureri necunoscute, unele nenorociri tăinuite, par și mai zguduitoare când sunt în contrast cu aparențele a ceea ce constituie în ochii tuturor o viață fericită și pismuită. Așezat într-un fotoliu acoperit, ca și celelalte mobile, cu o stofă de culoarea paiului, Clemens Darville, cu capul descoperit, purta pe ea o rochie de catifea neagră închisă până în gât, pe care se răsfăța eleganța gulerului larg și a mânecuțelor de dantelă englezească, ce oprea ca negrul catifele să distoneze prea violent cu strălucitoarea albeața mâinilor și a gâtului. Pe măsură ce se apropia clipa întrevederii cu Rudolf, emoția marchizei creștea. Totuși, nehotărârea ei dădu loc unor gânduri mai ferme. După multă chipzuire, Decise să încredințeze lui Rudolf o mare, o crudă taină, sperând că, de ei sinceritate, îl va face să-i redea poate o considerație pe care ea era atât de dornică. Însuflețită de recunoștință, prima ei inclinare pentru Rudolf se deșteptă cu o nouă amploare. Unul din acele presentimente care rare ori înșală sufletele ce iubesc, îi spunea că nu numai norocul, îl scoase la timp în cale pe prins ca să o salveze, cine mai văzând o de câteva luni, el cedase unui simțământ cu totul altul decât cel al aversiunii. Un vag instinct deșteptând mintea Clemensei, îndoiele asupra sincerității sarei. După câteva minute, un valet, cu discreții la ușă, intră și se adresă Clemensei. Doamna marchiză binevoiește să primească pe doamna Asson și pe domnișoara? Dar fără îndoială, ca întotdeauna, răspunse doamna Darvin. Și fica ei intră încet în salon. Era o copilă de patru ani care ar fi avut o față fermecătoare dacă n-ar fi vădit o paloare bolnăvicioasă și o mare slăbiciune. Doamna Asson, guvernanta, o ținea de mână. Clara, așa o chema pe copilă, cu toată slăbiciunea ei se grăbi către mama sa, întinzându-i brațele. Două funde cireșii pătrundeau deasupra tâmplelor, părul ei brun, împletit și încârlionțat pe frunte. Sănătatea copilei era atât de șubredă, încât era îmbrăcată cu o de mătase, ca fenie vătuită, în loc să poarte una din acele rochii frumoase de muselină albă, împodobită cu pamblici de aceeași culoare, ca a fundelor din păr lăsând să se vadă acele brațe trandaferii, acei umeri, dulci și catifelați, atât de fermecători la copiii sănătoși. Ochii mari negri ai acestei copile păreau și mai mari, atât erau obrajii de trași. În pofid acestei înfățișări de bile, un surâs plin de drăgălășenie și de grație se vi pe fața clari, când fu așezată pe genunchii mamei sale, care o îmbrățișe cu un fel de duioșie tristă și pătimașă. Cum i-a mai fost în ultima vreme, doamna Son?" întrebă doamna Darville pe guvernantă. Destul de bine, doamna Marchiză, deși odată m-am temut că... iar..." Din fericire, doamnă m-am înșelat. Nu s-a produs accesul. Domnișoara Clara s-a liniștit și n-a fost decât o clipă de slăbiciune. A dormit puțin după prânz, dar n-a vrut să se culce și după masă, înainte de a veni să îmbrăcișeze pe doamna de Marchiză. Biet și iubit spuse doamna Darville, acoperindu-și fata cu sărutări. Aceasta i răspunse la mângâier cu o copilărească bucurie, când valetul de casă deschise cele două canature ale ușii salonului și anunță, Alteța sa, monseniorul, duce de Gerolstein." Clara, urcată pe genunchii mamei, îi încolăcise gâtul cu brațele și o săruta cu dragoste. La vederea lui Rudolf, Clemens Roșii, Așeză ușurel fetița pe covor, făcu semn doamne Danson să ia copilul și se ridică. Veți permite, doamnă, să renuiesc cunoștință cu vechea și mica mea prietenă, dacă nu m au fi uitat?" Și aplecându se puțin, întinse mâna clare. Aceasta își aținti asupra lui la început curioasă, ochii mari și negri, apoi recunoscându-l, făcu un semn drăgălaș cu capul și trimise o sărătare din vârful degetelor subțiri. Îl recunoști pe copila mea? Fata dădu din cap afirmativ și trimise o nouă sărutare lui Rudolf. Pare că i s-a îmbunătățit sănătatea de când a mai văzut-o. Monsenior, îi merge puțin mai bine, deși e mereu bolnavă. Marchiza, ca și prințul de deopotrivă de încurcați, gândindu-se la viitoarea lor convorbire, erau aproape mulțumiți că ea se amânase cu câteva minute. Prin prezența Clarei, dar guvernanta, lund discret cu ea copilul, Rudolf și Clemans se pomeniră singuri. Fotul doamne Darville se afla la dreapta căminului de care Rudolf rămase în picioare se rezema. Niciodată Clemans nu fusese mai impresionată de nobilul și grațiosul aspect al trăsăturilor prințului. Niciodată vocea lui nu i se păruse mai dulce și mai vibrantă. Simțind cât de greu îi venea marchizei să înceapă această convorbire, Rudolf îi zise: Ați fost, doamnă, victima unei trădări nedemne. Denunțul laș al contesei Sarah Magregor era pe cale să vă piardă. Oh, e oare adevărat, Monseniore? Presimțirile mele, deci, nu m-au înșelat. Și cum de-a putut afla alteția voastră? Ier, din întâmplare la balul contesei am descoperit taina acestei infamii. Ședeam într-un corț mai depărtat al grădinii de iarnă. neștiind că un tufiș de plante mă despărțea de ei și îmi îngăduia să aud contesa Sarah și fratele ei veniseră în apropierea mea să stea de vorbă despre planurile lor și despre capcana ce v-o pregăteau. Vrând să vă prevind de primejdea care va amenința m-am dus în grabă la balul doamnei Dan Narval. Nădăjduind să vă găsesc, dar nu erați acolo. Să vă fi scris azi de dimineața acasă, mă temeam ca scrisoarea să nu cadă în mâinile marchizului. Bănuierile lui ar fi fost astfel întărite. Am preferat să mă duc să vă aștept în strada templului ca să dejoc trădarea contestei sara. Mă veți certa nu-i așa că vă întrețin atât de mult asupra unui subiect care vă e neplăcut? Dacă nu era scrisoarea pe care ați avut bunătatea să mă o trimiteți, niciodată nu v-aș fi vorbit de toate acestea. Nu am decât un singur mijloc de a vă dovedi recunoștința, domnule marchiz. Acela de a vă face o mărturisire pe care n-am făcut-o poate nimănui. Această mărturisire nu mă va justifica în ochii dumneavoastră, dar vă va face poate să socotiți purtarea mea mai puțin vinovată. Sincer vorbind, doamnă, postura mea față de dumneavoastră este. este foarte delicată. Cum adică, monsenior?" Mulțumită unei împrejurări pe care, fără îndoială, înghiciți, sunt nevoie să joc puțin rol de bunii cu privire la o aventură care, de vreme ce a scăpat de capcana odioasă a Contei Sarah, nu merită să fie luată în serios. Soțul dumneavoastră este pentru mine aproape ca un frate. Părintele meu avea pentru tatăl marchizului cea mai caldă recunoștință. Deci mă bucur cât se poate de mult că i-ați redat soțului dumneavoastră liniștea și încrederea. Oh, și tot pentru a-l cinsti pe domnul Darville cu prietenia dumneavoastră, monseniore, țin să vă spun tot adevărul și despre o preferință care trebuie să pară tot atât de nenorocită pe cât este în realitate și despre furtarea mea care ne cinstește pe acela pe care altețea voastră îl consideră aproape ca pe un frate. Voi fi totdeauna, doamnă, fericit și mândru de cea mai mică dovadă a încrederii dumneavoastră. Totuși, dați-mi voie să vă spun că, cu privire la preferința de care vorbiți, nu știu că ați cedat atât dintr-un sentiment de milă sinceră cât și datorită stăruinții obsesive a contesei Sarah McGregor, care avea motivele ei să vă piardă. Mai știu că ați ezitat multă vreme înainte de a vă hotărî să faceți pasul pe care îl regretați atât de mult în ceasul acesta. Vă miră? Vă voi dezvălui taina mea în altă zi, ca să nu trecă în ochii de dumneavoastră drept un vrăjitor. Dar... Soțul dumneavoastră e acum pe deplin liniștit? O, oh, da, un Și vă mărturisesc că mi-e penibil să-l aud cerându-mi iertare că m-a bănuit și că se minunează de discreția modestă cu care am tăinuit opera mea de caritate. E fericit în iluzia lui și nu vă faceți nicio vină din cauza asta, din mențineți-l. Mențineți-l mereu în plăcuta lui închipuire. Dacă nu mi-ar fi interzis să vorbesc cu superficialitate de această aventură și dacă n-ar fi vorba de dumneavoastră, doamnă, aș spune că niciodată o femeie nu e mai drăguță cu bărbatul ei decât atunci când are de ascuns ceva. Nu vă dați seama de seducătoarele dezmierdări pe care o cunoștință încărcată le inspiră? Hm. Nu ne putem imagina toate florile ademenitoare pe care perfidia le face să răsară. Când eram tânăr, încercam întotdeauna împotriva voinței mele o nedeslușită îndoială față de unele dovezi de afecțiune exacerată. Și cum din parte nu mă simțeam niciodată mai bine decât când făcusem vreo faptă ce avea nevoie de iertare, de îndată ce cineva se purta cu mine atât de perfid, de amabil, cum încercam să par eu, eram pe deplin încredințat că această înțelegere perfectă ascundea o infidelitate mutuală. – Înțeleg generozitatea dumneavoastră, monseniore. Vă este acum ușor să glumiți și să uitați primejdea din care m-ați salvat. Dar... Ceea ce vreau să vă spun este cum nu se poate mai grav și mai trist și are o strânsă legătură cu întâmplările de azi dimineață. Sfaturile dumneavoastră îmi pot fi atât de folositoare încât vă implor și, încă o dată, vă rog din tot sufletul să vă amintiți că mi a salvat onoarea și viața. Da, senore, viața! Soțul meu era înarmat, mi-a mărturisit-o în căința exagerată că voia să mă omoare. – Dumnezeule, era să se întâmple o crimă. – Era, era în dreptul lui. – Vă conjur, Doamnă, credeți-mă, nu pot rămâne nepăsător la tot ce vă privește. Dacă am glumit adinea am făcut-o nevrând ca gândurile să vă fie atât de împovărate de amintirea celei dimineți care va a o, o atât de cumplită tulburare. Acum, doamnă, vă ascult cu evlavie, deoarece îmi faceți favoarea de, am spune, că sfaturile mele vă pot folosi la ceva. Oh, îmi sunt foarte utile, monseñoare, dar înainte de a vi le cere, îngăduiți-mi să vă spun câteva cuvinte despre un trecut pe care nu îl cunoașteți, despre anii care au precedat căsătoria mea cu domnul Darville. La 16 ani, mi-am pierdut mama. Nu vă pot spune cât o iubeam. Închipiți-vă, mănsăreule, în idealul bunătății pe pământ. Dragostea ei pentru mine era nemăsurată. găsea întrânsă o adâncă mângâierea tuturor suferințelor amare. Neplăcându-i relațiile mondene, ea având o sănătate și ubredă, plăcerea ei cea mai mare era să-i asupra -i educația mea. Cunoștințele ei temeinice și foarte diverse îi îngăduiau să împlinească mai bine ca oricine misiunea ce și-o asumase. Judeca și dumneavoastră, monseñor, uimirea ei și a mea când la 16 ani, în perioada când educația mea era aproape terminată, tatăl meu, motivând starea sănătății mamei mele, mă anunță că o tânără văduvă foarte distinsă, lovită de mari nenorociri și meritând o stimă deosebită, se însărcinează să desăvârșească ceea ce mama mea începuse. Dintr-un timp mama s-a opus doinței tatălui meu. Eu însă l-am implorat să nu interpună între mama și mine o străină. A fost neînduplecat cu toate lacrimile noastre. Doamna Roland, vădva unui colonel mort în indi, așa susținea ea, venise să locuiască la noi. Și se încredințase rolul de institutoare a mea. Cum, doamnă Darville? Este vorba de doamna Roland cu care tatăl dumneavoastră s-a însurat în data după căsătoria dumneavoastră? Da, un semnul. Era, deci, foarte frumoasă. Da. Într-o oarecare măsură, monseniore. Dar atunci, foarte inteligente. Hmm. Prefăcătorie și retenie, nimic altceva. Avea vreo 25 de ani, părul blond foarte șters, gene aproape albe, ochi foarte rotunzi de un albastru deschis, înfățișarea umilă și insinuantă, caracterul perfid până la cruzime, aparent prevenitor până la josnicie. Și cultura ei? Mm. cu totul nu, am, Și nu vă pot înțelege cum tatăl meu, până atunci atât de supus conveniențelor, nu s-a gândit că incapacitatea acelei femei ar trăda în mod scandalos adevăratul motiv al prezenței în casa lui. Mama îi obiectă că doamna Roland era de o ignoranță totală. Pe un ton care nu îngăduia replică, el îi răspunse că Savantă sau nu această tânără și interesantă văduvă își va păstra la noi poziția pe care el i-o acordase. Eu am înțeles avea mai târziu, însă mama mea a ghicit-o din primul moment. A fost foarte jicnită și a deplâns, mă gândesc mai puțin, infidelitatea tatei, decât tulburările pe care această legătură urma să le producă și al cărău recou putea să ajungă până la mine. Dar chiar din punct de vedere al acestei pasiune săbuite, tatăl dumneavoastră mi se pare că își făcea o socoteală greșită introducând pe această femeie în casa dumneavoastră. Mirarea dumneavoastră va crește însă, monseniore, când veți afla că tatăl meu avea un caracter extrem de formali și de integru. Pentru a ajunge la o asemenea nesocotire a oricărei bune cuvințe, a trebuit să sufere influența excesivă a doamnei Roland. Influență cu atât mai perfidă, cu cât o ascundea sub aparențele unei navalnice pasiuni pentru el. Dar ce vârstă avea pe atunci tatăl dumneavoastră? Vreo șaizeci de ani. Și era convins de dragostea acelei femei? Tatăl meu a fost unul din bărbații cei mai la modă de pe vremea lui, iar doamna Roland dând urmare instinctului ei sau în o sfaturi interesante. Sfaturi? Și, mă rog, cine putea să-i le dea? Vă voi spune imediat, monsenior. știind că un om cu succes, când îl ajunge bătrânețe este cu atât mai sensibil la elogiile ce se aduc în fățișării sale exterioare, întrucât aceste laude îi amintesc de cele mai frumoase timpuri din viața lui. Această femeie... O veți crede oare, Monsignore? început să-l măgulească pe tata cu privire la grația și farmecul trăsăturilor sale, la eleganța fără egală a ținutei sale. Și tata avea 60 de ani. Toată lumea aprecia deosebita sa eleganță, și totuși a căzut în acea capcană grosolană. Asta a fost și este, încă, nu mă îndoiesc, explicația influenței acestei femei asupra lui. Iată de ce, monseniore, cu toate tristele preocupări, nu-mi pot opri un surâs amintindu-mi că înainte de căsătorie am auzit-o adesea pe doamna Roland spunând că ceea ce se numește maturitatea adevărată e cea mai frumoasă vârstă a vieții. Această maturitate drept nu începe decât între 50 și 56 de ani. Deci vârsta tatălui dumneavoastră. Da, monsenior. Numai atunci, asupra doamnei Roland, inteligența și experiența ating completa lor dezvoltare. Numai atunci un om cu o situație înaltă se bucură de toată considerația la care are dreptul să aspire. Numai atunci toată calitatea trăsăturilor lui, eleganța firească a purtărilor lui ating desăvârșirea, fizionomia prezentând în acea perioadă a vieții un rar și divin amestec de seninătate grațioasă și de blândă gravitate. În sfârșit, o ușoară nuanță de melancolie, pricinuită de decepțiile ce totdeauna le aduce cu sine experiența, desăvârșesc farmecul cuceritor al maturității adevărate, farmec prețuit, se grăbea să adauge doamna Roland, numai de femeile inteligente și de inimă, care au bunul gust să ridice din numer la exploziile smintite ale acelor mici zvăpăiați în vârstă de 40 de ani. Caracterul lor nu oferă nicio siguranță și trăsăturile lor de o inexpresivă tinerețe nu sunt încă poetizate de acea măreață înfăcișare care trădează știința încă vieții. E ceva ce nu iert niciodată oamenilor ridicoli. Și ce anume monseniore, Răutatea asta care te împiedică să râzi de în voi. Oh, e poate un calcul din partea lor. Și eu aș crede-o și e păcat, căci de pildă dacă aș putea uita că această doamnă Roland v-a făcut atâta rău, aș râde din plin de o asemenea născocire cum e maturitatea adevărată, opusă tinereții nebunatici a zvăpăiaților în vârstă de patruzeci hm, de ani, care, după părerea ei, pare că abia a trecut de vârstă pagilor, cum s-ar fi exprimat bunicii noștri. Cel puțin tata crede că era fericit în iluziile în care îl legăna mama mea în vitre. Și fără înduială că, încă de pe acum, pedepsită pentru prefăcătorie ei, femeia suferă urmările pretinsului amor pasionat. Tatăl dumneavoastră a luat-o drebună și o tratează cu sinceritate și dragoste. Dar dați-mi voi să vă spun... Viața mamei dumneavoastră, vitrege, cred că este tot atât de insuportabilă pe cât este soțul ei de nefericit. Închipuiți-vă bucuria trufașă a unui om de 60 de ani obișnuit cu succesele, care se crede încă iubit atât de pătimaș de o femeie tânără, încât să-i ei dorința de a se închide cu dânsul într-o izolare desăvârșită. O, oh, tocmai de aceea, monseniore, pentru că tatăl meu e fericit, nu aș avea poate dreptul să mă plâng de doamna Roland, dar purtare ei infamă față de mama și din nenorocire preactivă pe care a luat-o în căsătoria mea, explică aversiunea ce mi-inspiră. Domnul Darville, prietenul dumneavoastră, monsenior, îmi dau seama de gravitatea vorbelor rostite. Îmi veți spune o îndată dacă sunt drepte sau nu, dar revin la doamna Roland instalată pe lângă mine ca institutoare cu toată incapacitatea ei recunoscută. Mama a avut în privința asta o explicație cu tatăl meu și i-a spus că vrând cel puțin să protesteze contra situații intolerabile acestei femei, nu va mai veni la masă dacă doamna Roland nu părăsește îndată casa. Mama era blândețea, bunătatea personificată, dar devenea de o dărzenie de neînfrând când era vorba de demnitatea ei personală. Tatăl meu fu neînduplecat. Mama își ținu făgăduială. Din acea clipă am trăit amândouă cu totul retras în apartamentul ei. Tatăl meu mi-a de atunci o răceală ca și mamei, în timp ce doamna Roland făcea în văzul tuturor onorurile casei, tot în calitate de institutoare. Vai, la ce extreme duci o patimă nebună! Chiar că nu încearcă mințile cele mai alese. Și ne îngăivăm mult mai mult dacă ni se laudă calitățile sau meritele pe care nu le avem, sau nu le mai avem, decât pe cele reale. Să dovedești unui om de 60 de ani că n-are decât 30, este ABC-ul lingușirii. Și cu cât lingușirea e mai grosolană, cu atât reușește mai bine. Hm. Vai noi ăștia, suveranii! Cunoaștem asta. Se fac în această privință atâtea experiențe cu dumneavoastră, monsenior. Sub acest raport, tatăl dumneavoastră a fost tratat ca un rege, dar mama dumneavoastră a trebuit să sufere cumplit. Mai mult pentru mine decât pentru dânsa, monsenior, fiindcă se gândea la viitor. Sănătatea ei și așa destul de șubredă s-au răutățit mai mult, a căzut greu bolnavă. Nenorocul a vrut ca medicul casei, domnul Sorbie, să moară. Mama avea mare încredere în el. L-a regretat foarte mult. Doamna Roland avea ca medic și prieten un doctor italian. Foarte bun, spunea. Tatăl meu a măgit prin vicleni l-a consultat uneori. S-a simțit bine. L-a recomandat mamei care l-a primit vai și l a îngrijit în timpul ultimei ei boli. Gândiți-vă, mi rușine să vă mărturisesc această slăbiciune, monsenior. Dar numai pentru că fusese recomandat tatălui meu de doamna Roland, îmi inspira, încă de pe atunci, fără niciun motiv, o repulsie involuntară. Vedeam cu un fel de teamă că mama mai acordă încredere. Totuși, sub raportul științei, doctorul Polidori, cum ați spus, doamnă? Dar ce aveți, monsenior? Cum ați spus? Doamnă, câteva cuvinte despre acest doctor Polidori. Ce vârstă avea acest italian?" Vreo cinzeci de ani." Și fața lui? Fața lui cum arăta?" Vai, sinistră! Nu voi uita niciodată ochii lui de un verde deschis, nasul coroiat cu ciocul lui vultur." Ah, el e, el e sigur." Și credeți, doamnă, că doctorul Polidori mai locuiește la Paris? Nu știu, monsenior. Cam la un an după căsătoria tatălui meu, a plecat la Paris. O camerista unui prietene a mea, care pe vremea aceea l-avea și ea pe acest italian ca medic, doamna de Luseni. Doamna de Luceni? Da, monsenior, de ce vă mirați? Îngăduiți-mi să... Nu vă spun motivul, dar în vremea aceea, cam ce vă spunea doamna de Lusenii despre acest om? Că îi scrie mereu, de când a plecat din Paris, scrisori foarte spirituale despre țările pe care le cutreieră, deoarece călătorea foarte mult. Acum îmi amintesc că în urmă cu vreo două luni, întrebând-o pe doamna de Seni, dacă mai primește vești de la domnul Polidori, mi-a răspuns cu un aer încurcat că de multă vreme nu se mai auzea, vorbindu-se despre el, că nu se știe ce devenise, că unele persoane îl credeau morchea. Ce ciudat e! Cunoașteți despre omul acesta, mons.eniore? Da, din nefericire pentru mine, doamnă. Dar vă rog continuați povestirea. Mai târziu vă voi spune cine este acest polidori. Cum? Acest medic? Spuneți mai bine acest om pătat de crimele cele mai oribile. Crime? Vai! A făptuit crime omul acesta? Prietenul doamnei Roland și medicul mamei mele? Hm. Mama a murit în mâinile lui după câteva zile de boală. Ah, monseniore, mă înspăimântați! Îmi spuneți prea mult sau poate prea puțin. Fără să-l învinuiesc pe acest om de crimă, fără să acuz pe mama dumneavoastră vitregă, dar cred că este complicea lui. Vă spun că puteți să mulțumiți lui Dumnezeu că tatăl dumneavoastră, după căsătoria lui cu doamna Roland, n-a avut nevoie de îngrijirile lui Polidori. Oh, Doamne! Deci presimțirile mele nu mă înșelau. Presimțirile dumneavoastră? Da, monseniori. Adineori vă vorbeam de repulsia ce-mi inspira acest medic, pentru că fusese, fusese adus la noi de doamna Roland. Dar nu v-am spus totul, monsenior. Și anume ce? Mă temeam să nu acuz un nevinovat, să dau prea mult glas a mărăciunii și părerilor mele de rău. Dar vă voi spune tot... Tot, tot, monseniori! Boala mamei mele ținea de cinci zile. Am vegheat-o mereu. Într-o seară m-am dus pe terasa casei noastre să respir aerul proaspăt al grădinii. După un sfert de ceas m-am întors într-un coridor întunecos. La lumina difuză care răzbea prin ușa apartamentului doamnei Roland, l-am văzut ieșind pe domnul Polidori, dâns al însoțea. Eram în umbră și nu mă vedea. Doamna Roland îi spuse încet câteva vorbe pe care... Eu nu le-am putut auzi atunci. Medicul rostise cu un glas mai tare doar aceste cuvinte. Poi mâine. Și pentru că doamna Roland continuă să-i vorbească pe, pe șoptite, el îi răspunse pe un ton ciudat. Poi mâine, îți spun porumbițo. Ce putea să însemne aceste vorbe? Ce putea însemna monseniori? Miercuri seara, domnul Polidor îi spunea, poi mâine. Și poi mâine, deci vineri seara, mama era moartă. Oh, ce groaznic! Când am putut să mă reculeg și să-mi amintesc de acest cuvânt, poi mâine, care părea să prevestească data morții mamei mele, am crezut că domnul poridorii pe baza științei lui, și-a dat seama de scurta vreme cât mai avea să trăiască mama. Și se grăbise să o vestească pe doamna Roland. Doamna Roland avea destule motive să se bucure de această moarte. Lucru m-a făcut să am... Oroare de acest om și de această femeie, dar niciodată n-aș fi îndrăznit să bănuiesc. Oh, nu, nu, nu. nici acum nu pot crede că s-a săvârșit o asemenea crimă. Polidori a fost singurul medic care a îngrijit-o pe nenorocita dumneavoastră, mamă. În ajunul zilei când am pierdut-o, chemase în consult pe unul din confrații lui. Din câte mi-a spus stat acest medic, a socotit că starea mamei este foarte gravă. După acest funest eveniment, a fost condusă la una din rudele noastre. O iubea foarte mult pe mama. Uitând discreția pe care vârsta mea îi o impunea, această rudă mi-a spus fără ocol cât de îndreptățită era să urăsc pe doamna Roland. M-a lămurit asupra planurilor ambițioase pe care desigur că această femeie le nu încă de pe atunci. Această dezvăluire m-a copleșit. Am înțeles cât a trebuit să sufere mama. Când l-am revăzut pe tata, mi s-a frânt inima. Venise să mă ia ca să mă ducă în Normandia. Acolo urma să petrecem primele zile din doliul nostru. În cursul călătoriei a plâns mult și mi-a spus că nu m-a avea decât pe mine, care îl putea mă ajuta să suporte această groaznică lovitură. I-am răspuns cu sinceritate că și eu nu l-am decât pe el, de când s-a dus cea mai iubită dintre mame. După câteva cuvinte despre încurcătura în care se va găsi fi nevoit să mă lase singur în timpul deplasărilor la care afacerile lui îl sileau, îmi aduse la cunoștință fără ezitare și ca pe un lucru cel mai firesc din lume, că, din fericire pentru el și pentru mine, doamna Roland cosimțea să preia conducerea casei și să-mi servească de îndrumătoare și de prietene. Mirare, indignare! m a omuțit, plângeam tăcere. Tata se interese de pricina lacrămilor mele. Am exclamat fără îndoială, cu prea multă amărăciune, că niciodată nu voi locui în aceeași casă cu doamna Roland, căci disprețuiam pe această femeie pe cât o uram pentru suferințele cele le mamei mele. A rămas liniștit, a combătut ceea ce numea el felul meu copila ros de a judeca, și mi-a spus pe un ton rece că o a lui era definitivă și că trebuie să mă supun. I-am cerut voie să mă retrag la mănăstirea Sacré-Cœur, unde aveam câțiva prieteni și câteva prietene și unde să rămân până în clipa când va socoti el nimerit să mă mărit. Mi-a spus că a trecut vremea când fetele se măritau după gratile mănăstirilor. Graba mea de a-l părăsi l-a impresionat mult, că nu vedeam vorbele mele decât o exaltare scuzabilă, dar nu prea înțeleaptă, care se va liniști de sigur. Apoi mi-a sărutat pe frunte și-a spus... Minteți-vă, păiat! Vai, într-adevăr, trebuia să mă supun. Închipuiți-vă! Închipuiți-vă, rog vă măi înseñor, redurerea mea, să trești zi de zi cu o femeie pe care aproape că o bănuiam de moartea mamei. Prevedem ciocnirile cele mai violente între tatăl meu și mine, nici o considerație neputându-mă opri de a manifesta aversiunea față de doamna Roland. Mi se părea că astfel o voi răzbuna pe mama, pe când cel mai mic cuvânt de afecțiune spus acestei femei mi se părea a fi o lașitate nelegiuită. Doamne, cât de penibilă trebuie să fi fost această existență! Și eram departe de a gândi că ați suferit atât, când aveam plăcerea de a vă vedea mai des. Niciun cuvânt din partea dumneavoastră nu m-a făcut să bănuiesc. Pentru că atunci, monseñor, nu aveam să-mi scuz în ochii dumneavoastră nicio slăbiciune de neiertat. Dacă v-am vorbit atât de mult de această perioadă a veții mele, e ca să vă fac să înțelegeți în ce situație mă aflam când m-am măritat și de ce, cu toate că prințesem o informație care mi-ar fi deschis ochii, m-am căsătorit cu domnul Darville. Sosind la Ober, e numele moșii tatălui meu, Prima ființă care veni în întâmpinarea noastră a fost doamna Roland. Se instalase la această moșie din ziua morții mamei mele. Cu tota aerul ei umil și mieros, lăsate pe atunci să-i se vadă bucuria triumfătoare, dar prost disimulată. Nu voi uita niciodată privirea ironică și în același timp răutăcioasă pe care mi-o arunca de cum am ajuns. Părea să-mi zică, aici sunt la mine acasă, dumneata ta ești o străină. O nouă durere mă pândea. Fie dintr-o nertată lipsă de măsură, fie dintr-o imprudență provocatoare, această femeie ocupa apartamentul meu. Și totodată apartamentul mamei. În indignarea mea m-am plâns tatei de o atare necuvință. Îmi răspunse aspru că asta nu trebuia să mă mire, că trebuia să mă deprind a considera și respecta pe doamna Rolanca pe o a doua mea mamă. I-am răspuns că asta ar însemna să profanez acel nume sfânt și spre marea lui mâhnire nu am pierdut niciun prilej de a-i arăta aversiunea ce o aveam pentru doamna Roland. De câte ori s-a înfuriat, mi-a făcut observații aspre în fața acelei femei. M-a dojenit pentru necuvința mea, răceala mea față de acest înger consolator pe care mi l-a trimis providența. Te rog, tată, vorbește pentru dumneata, i-am spus într-o zi m-a tratat cu asprime. Doamna Roland, cu voce imieroasă, îmi lua parte cu abilă prefecătorie. Fii indulgent cu clemâns," spune ea părintelui meu. Părerile de rău după minunata ființă pe care o plângem cu toții sunt atât de firești, atât de demne de laudă, încât trebuie să înțelegeți durerea și să o plângeți chiar în aceste clipe de mânie ale ei." Ei bine, îmi spune tata, arătându-mi o pe doamna Roland cu admirație. O auzi cât e de bună, cât e de generoasă. Ar trebui să-i răspunzi, aruncându-te în brațele ei. E atât arnic tată. Doamna mă urăște și urăsc și eu. Ach, cleman îmi mi faci mult rău, dar te iert, adăugă doamna Roland ridicând ochii spre cer. Prietena mea, nobila mea prietenă, strigat tata cu voce tulburată, liniștește-te, te implor din considerație pentru mine, Fiți milă de o nebună care e de deplâns că te nedreptățește astfel. Apoi aruncând un privir furioase, teme-te, strigă el, să mai îndrăznești să-i în sus sufletul cel mai ales de pe lume, cere imediat scuze. Mama vă vede și mă aude, nu mi-ar ierta niciodată această lașitate, i-am răspuns tate și am plecat lăsându-l să o consoleze el pe doamna Roland și să-i lacrimile mincinoase. Iertați-mă, monseniore, că am stărit asupra acestor copilării, dar numai ele vă pot da o idee despre viața pe care o duceam atunci. Parcă aș fi de față la aceste scene intime atât de dureroase și de profund omenești. În câte familii nu se ivesc ele... Și în câte nu se vor mai vii, dar în ce calitate o prezenta el pe doamna Roland vecinilor? Drept institutoarea mea și prietena lui. Și lumea a accepta. Nu e nevoie să vă întreb dacă el mai trăia în aceeași izolare? Cu excepția câtorva rare vizite impuse de relațiile de vecinătate și de afaceri, nu vedea pe nimeni. Tatăl meu, cu totul stăpânit de patima lui și fără îndoială în urma stăruințelor doamnei Roland, numai după trei luni a încetat să mai poarte doliu sub pretextul că doliu se poartă în suflet. Răceala lui față de mine crescut din ce în ce, în așa măsură, că-mi lăsa o libertate de neconceput pentru o tânără de vârsta mea. Îl vedeam doar la ora prânzului, după masă, se retrăgea în apartamentul lui cu doamna Roland, care îi slujea ca secretară pentru corespondența de afaceri. Apoi ieșea cu ea în sau pe jos și nu se înapoia decât cu un ceas înainte de cină. Doamna Roland avea toalete tinerești și alese. Tatăl meu se îmbrăca acum cu o grijă nepotrivită lui Câteodată după cină primea oameni pe care era obligați să-i vadă, făcea apoi până la zece o partidă de table cu doamna Roland, apoi îi oferea brațul ca să o conducă în camera mamei. Îi săruta respectos mâna și se retrăgea. Cât despre mine! Eram liberă toată ziua. Puteam călări urmată de un servitor sau să fac, după bunul meu, plac lungi plimbări în pădurile din vecinătatea castelului. Adeseori, cuprinsă de tristețe, nu veneam nici la masă. Tatăl meu nici nu se sinchisea. Ce crudă nepăsare! Cum va a părăsit de cumplit? Da, monsenior. uneori câte unul din vecinii noștri îmi ieșea în cale, în pădure, pe unde mă plimbam călare. Atunci renunțam la aceste plimbări și nu mai ieșeam deloc din parc. Dar care era purtarea acestei femei față de dumneavoastră când erați singură cu ea? Ca și mine, se ferea pe cât putea de această întâlnire. O singură dată mi-aduc aminte, făcând aluzi la câteva vorbe tari care le adusesem în ajun, i-am spus curăceală: ia seama, vrei să lupți cu mine? Vrei să fii zdrobită? Ca mama, îi răspuns eu. Păcat că domnul Polidori nu mai e aici ca să te asigure că va fi poi mâine. Aceste vorbe făcură adâncă impresie asupra doamnei Roland, dar ea se stăpâni pe loc. Acum când știu, mulțumită dumneavoastră, cine e doctorul Polidori și de ce e în stare, groaza aceea pe care a arătat-o doamna Roland, auzindu-mă că-i amintesc acest cuvânt misterios, ar întări poate cumplitele bănuiel, dar nu nu vreau să cred așa ceva, ar fi prea îngrozită gândindu-mă că tatăl meu e în ceasul acesta la discreția unei asemenea femei.